Bon dia. Seguim aquí a Ràdio Palafrugell. Eh, tinc en línia a l'Ester Bairet, secretària de l'associació Colla Garnatxa, que també gestiona doncs, dins la colla el tema de la comparsa. Bon dia, Esther. Bon dia. El motiu pel qual està l'Ester aquí amb nosaltres és perquè eh, ben aviat es celebrarà la segona marxa carnavalesca. Concretament, el diumenge 1 de març, a les 10 del matí, a partir de l'I es va emportar, oi, Esther. Exacte, sí, tindrem la sortida al pàrquing de l'IES baix en i des d'allà donarem inici a, a un diumenge una mica més complet que, que l'any passat, que era la primera marxa. Bé, doncs, eh, ja que estem en aquest tema, doncs, explica'ns eh, en què consisteix aquesta marxa carnavalesca. Doncs, mira, la marxa serà un recorregut de 5 quilòmetres molt, molt eh, assequibles per poder fer eh, tothom després dels carnavals que ja estem cansats, esgotats i sense molta energia, i sobretot a poder-la fer en família. Es tracta d'un recorregut de 5 quilòmetres que passa tant per pista com per asfalt i que ens portarà a veure els llocs més bonics del de nostre poble. I llavors de tornada, arribada de nou en el pàrquing de l'IES Baix Empordà, eh, aquest any hem incorporat activitats noves, a partir de les 11 tindrem una sessió de Bodycom a càrrec de, de l'Isma Díaz i a partir de les 12 tindrem també sessió de Zumba a càrrec de Oswal Studios. Uh, tots dos col·laboren amb nosaltres en aquesta edició per poder fer una festa una miqueta més completa. Has, has dit abans doncs, que és la vostra segona marxa, també ho hem, ho hem recordat a l'inici, D'on va sorgir eh, aquesta idea? Doncs eh, una mica és eh, fruit d'haver de buscar algun acte que, que surti per setmanes joves, que impliqui el màxim de gent possible i que pugui ser una mica per a tots els públics. Nosaltres som una colla bastant familiar. En realitat hi ha gent de moltes edats diverses i se'ns va ocórrer que un tipus d'esdeveniment com aquest podria aglutinar al màxim del que som nosaltres com a colla, carrossaire, i llavors extrapolable a la resta de gent del poble. Llavors vam intentar buscar un acte que fos inclusiu, que fos per tothom, que tothom hi pogués participar i que tingués alguna característica que ens definís i per això la marxa es diu carnavalesca perquè només hi ha una norma i és que s'ha de córrer disfressat o disfressada. Molt bé, eh... A part d'aquesta marxa, també teniu altres activitats, oi? És a dir, eh, per exemple, a l'estiu organitzeu alguns esdeveniments, també participeu a les festes de primavera... Exacte, nosaltres bàsicament som una colla carrossaire, per tant, la nostra principal funció és um, participar a les festes de primavera cada any. Uh, a més a més, aquest any fem 40 anys de colla, per tant serà un any molt especial i volem celebrar participant també altres actes del poble, com per exemple aquest any estarem presents també a Flors i Violas. Volem deixar una mica la nostra empremta en una altra festivitat que per nosaltres és de les més importants que, que viu Palafrugell. Volem ser-hi presents, donar-hi suport i deixar la nostra empremta, ja que aquest any també és tan especial per nosaltres. Llavors, cada festa major ens trobem també a Barraques, i uh, durant aquest any doncs, bueno, segurament més endavant no podrem desvetllar altres coses que farem. Has dit abans doncs, que aquestes activitats ajuden a, a, a incloure des dels més petits fins als més adults, no? que, uh -huh. que siguin events participatius, però què ho fa que una colla de carnaval s'impliqui en tantes activitats més enllà d'això? Perquè intueixo també doncs, que no sé si... Els nostres oients eh, segueixen la vostra colla o tenen alguna idea, però he vist les fotos i les, les carrosses són brutalment eh, espectaculars, però també deuen tenir molt de treball. Imagino que això deu ser costós. Ho, és, ho és. Sí, que és costós. Eh, treballar per carrosses és un període força llarg de l'any i molt, molt intens. a eh, Nosaltres, com a mínim, depenent del projecte de cada any, treballem sis mesos en això. I clar és veritat que s'inverteixen moltes hores, però al final es tracta de que és només un dels esdeveniments que, que formen part de l'agenda de Palafrugell, perquè afortunament doncs, tenim un poble actiu. i el que hem pensar és que no bueno, tenim una colla que, això, que fa 40 anys, però que hi ha molta gent jove, que podem aportar una mica més i que volem estar presents eh, a més festivitats del poble no? llavors tot just estem començant fa ara un parell d'anys que som associació i per tant encara estem intentant buscar una mica el nostre forat sobretot pel que comentes perquè doncs, el nostre major projecte que és el Carrussell ens omple moltes hores no? però sí que pensem que, que s'ha de ser participatiu i que, que és interessant poder estar present més enllà d'un sol acte a per tant, podríem dir que aquestes activitats a banda de la diversió també us aporten una mica d'ajut a la butxaca, no? Sí, intentem que sigui bàsicament algo que ens doni a conèixer, que, que la gent s'apropi a la colla i sàpiga qui som i què fem, però absolutament és una activitat que esperem que, que ens pugui ajudar eh, a financiar alguna part després de, dels altres actes que farà l'associació. Tot i això, ehm no és el principal motiu per al que fem aquest acte. Eh? L'entrada o la inscripció val només 5 euros, per tant, bueno, com, com podràs imaginar-te, no és una inscripció molt molt elevada mm. que, que serà bueno, com una entesa com una principal font d'ingressos per les altres activitats de la colla. Com, mm. eh, abans has dit que us organitzeu des de 6 mesos, mesos per endavant, però eh, d'on sorgeixen totes aquestes idees? Doncs nosaltres comencem... Bé, bueno, quasi d'un any per l'altre, de vegades tenim idees eh, i pensem el que, el que volem fer. El que passa l'any és molt llarg i bueno, passen moltes coses, no? I hi ha canvis durant l'any i canvis d'idees, de propostes i de més. El primer és pensar una temàtica. I una vegada tenim la temàtica, comencem a treballar com una mica per comissions, eh, per, per desenvolupar-ho tot, no? Tenim la sort de treballar amb grans artistes Uh, un d'ells és en Miquel Ortiz, que ens fa el disseny de la carrossa. Ell fa com un esbós de què, què hauria d'anar a nivell de construcció. Després uh, tenim un gran equip de comparsa. L'estat comparsa està format per entre 7 i 10 persones que treballem amb les famílies, que ens donen suport, que treballem amb tota la gent que surt ballant aquell dia, el dia de diumenge del carrusel, i llavors el que fem és una mica, amb aquella idea que hem desenvolupat al principi, veure quin vestuari ens pot quedar bé, quin vestuari ens permetrà ballar, quines músiques encaixen amb el tema, fem el muntatge de música, eh, montem el ball, la coreografia, i estem setmana rere setmana en els assajos amb, amb tot l'equip de persones que sortiran aquell dia ballant i després, a part d'això, que és una part molt lluïda i molt vistosa perquè és com en moviment, tantes persones eh, ballant de forma coordinada, tenim un equip enorme i super, super implicat en la construcció de la carrossa, que això és eh, nit rere nit, eh, feina de, de construcció i modelatge de diferents materials, no? Hi ha des de soldar ferro fins a tallar i polir fusta, escuma poliuretar, pintors, bueno, tothom pot aportar una mica la, la part que més bé se li dona i, i aportar el seu granet de sorra perquè al final el projecte tiri endavant. Sí, és a dir que evidentment sempre hi ha uns capdavanters, no?, però el fet de que aquesta colla tingui tanta història és perquè aquesta col·laboració conjunta ens doncs, la fa perpetuar, oi? Clar, nosaltres sempre parlem que la colla Bernat sa més que una colla Carrosaire és una família i al final és com molt simbòlic, però és veritat. Nosaltres compartim moltíssimes hores junts, um, sopem junts a la nau, hi ha, hi ha temporades que són uh, sopar cada dia junts, perquè, bueno, arribes a la feina, vas a la nau, menges alguna i et poses a treballar, no? Llavors, coneixes, uh, coneixes la gent, els seus punts forts, els seus punts dèbils, quan et necessiten, quan has d'estar allà, i això va més enllà de construir una carrossa. I al final, tractar-nos d'aquesta manera i entendre'ns d'aquesta manera és el que ha fet que la colla pugui perdurar tant de temps, perquè sí, treballem, però també ens divertim molt. I llavors, bueno, això crec que és molt important per aguantar tant de temps, no? que, que la gent s'ho passi bé fent allò que fa, que, que treballi, però que sobretot que, que gaudeixi amb el que està fent. Totalment. Bé, doncs eh, esperem que la colla perduri que se segueixin celebrant eh, bé, totes aquestes activitats que realitzeu al llarg de l'any i que són tan importants doncs, per incentivar una mica al poble. Eh, Esther, no sé si voldries afegir alguna cosa més. Només voldria dir que, que, bueno, que tothom que vulgui, els esperem el diumenge a partir de les 9 per inscripcions en el pàrquing d'Elies Bajampordà. Serà una festa divertida i, i que vol que tingui com molta participació. I no voldria acabar sense donar les gràcies a tots i cada un dels membres de la colla, tots els que treballem dia rere dia perquè tots els projectes tirin endavant i també a les famílies que ens suporten eh, cada any per, per, bueno, per estar al nostre costat i per, per ajudar-nos en tot el que necessitem. Bé, doncs moltíssimes gràcies, Esther, per la teva col·laboració. Esperem que vagi molt bé aquesta segona marxa carnavalesca i bueno, ens veiem aviat. Moltes gràcies. Adéu, bon dia.